Fili me ndëm hëndë, aqidja ju në se e hlesënë e është se gjdo bir i Ademit gabën vë jaqëllënë Qysh ka olë hadithit zahih në hëndë që kollub në Ademe këtta Këllub në Ademe këttajnë të webënë Gdo bir i Ademit ërët gabimtarë, mëj mirë prej gabimtarë dhe prej gjunaqarë dhe është ajë cëri pënduhet Ka olë hadithit jaterë gjethashtu në sahih përë përë për të lise të Pënga vera leysratu wa selamunkum. Iza hakma al-hakum fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Nesjukan jukosi, asë bën instihad mustahide. Edhe e ka qjelluaj ka dysh problemesh, problemin që ia ja ka qjelluaj edhe shpoblimin që e ka vonë mundin për ta. Po nëse gaboi e ka një shpoblim vetëm, ha e ka shpoblim vetëm mundit, e ka ndryshim për gabimin që e ka bën. Nëse është mustahide. Pyete Allahu për Seyd Kutbin. Seyd Kutbi është pjesë e bërve të adeemit që përmend në hadith. Është pjesë e aty në njerëzve që kanë thonë diëtorët e selefit si Imam Maliku, etj. min kullin yukhadhu jo, ve yurad illa sahibu hadha al-qabr. Për i secilit mirat edhe lehet, por pos citina që, që është un, un qitot. Seyd Kutbi ka gabime ilmie, ndonë ka gabime un dinte Allah të qesh. Qysh kanë gabime plot diëtorë të dhjer. Edhe sunneti Allahu tazewwajal është që mos më bë të pagaburshëm. Edhe subhanallahu. Jo, nasa harroi naqidin tonë çka kemi. Që akida e El-Sunnetit është që skoma sum mas pejgamberta se um skoni pagabu beta, isa, um. të pagaburshëm mas pejgamberta li. Dhe është mja nis kështu moxhyr që kit çit gabim, ni gabim me kaposë Osha radiuallahu anha. Ni gabim me kaposë mir, ni gabim s'boj kam me mod dinin pikur kuin ashtu. Por çfarë soj? Gabimet e, e, e sejt kutbet Donë e anplus e duhet të so pridjetorve. Sigurisht se është keqfzon edhe të tjerë, domethënë. Por gabimet e, e Said Kutbet. Ka bën disa lëshime unë çështjen e sahabëve, çështje përmen vëlllo. Edhe lëshimet e tij na mund të më i gjetë unë pritja. Ka bën disa lëshime, unë smallsi fot, apo ko lëshimet më vë nështa edhe në smallsi fot, pothuajmë, m'a mirë kështu. Edhe lëshimet e tij na mund më gjen gjatë lehtë vimit librave të onun, tëfsirit që ka edhe i Lal fil Kur'an. Lëshimet e Said Kutbet nuk janë të natyrës Sepse për shembull shime të tilla apo edhe më fatale ka pasur në djawsën sahabe. Apo shime në smarë si fat ka pasur në Amdaviu. Hë? El shime në smarë si fat ka pasur në Xhjeri. Shejkhu Muhammadu al-Maqdisi e ka qenë liber. I ka marrë shime që i ka boshë i ka Drrahman al-Sadi unë tekstin në latinë. Edhe subhanallahu për nam Shejkhu unë librin në latinash për. Thet, subhanallah, thet, me i këmbohë se të këtë gjithë që i ka bo Shekha Abdu Rahman Esadi Me i këmbohë se i të këtë bitë Shekha Abdu Rahman Esadi Se të partë këshin ngojë Se të ata gjelarët e Saudis Edhe e këshin që u flamurin që ku ja gjetëm kufrin e tina Që fjallë të kufrit Gabimet që ja kanë gjithë Edhe i përmenë, në dyson shime që ka i, i bimë djetarë Në hoqës asë të malë që u rritë Cukur Shekha Esadi dhe unë U un ndurë të d Un tefsir në Tina, ka shkruar një libër veçan të fletur veçan Sheikh Muhammad al-Madisi. Gjithashtu ka bukur libër dhe un pëlshime që i ka bukur Sheikh Sadi, do të thon, un ka çkaiko Rei Latin, un, un tefsir çkaiko ka, ka shkruan një libër Sheikh Sadi. Elë ka gjetë gabimet që parimisht ti do të thu kuça pas ka bu ndir, ky sipas ka morr vetëm akide. Mir po. Në çdo kat Sequa asaj, as nuk qot njëri për gabimet qka, qka i lëshimet qka i ka bu djetori, me e qua flamurën e me bukafer, ose më thonë që i spranuhet pëj tina, ose kështu mërodhë. Por, gabimet e tina, ato qka i ko gabimet qka pej dina, në i lojna. Por, a ka dëbi, unë livrat e sejtë këtë bit, po vëllohen. Ka dëbi të shumëta. Unë qëfar dë aspekti, si shëqërërë, A sigurt dobi për rrethën islam, për zhvillimin e islamit, si dobi për thonjen e fialës të hakut para Kanupit. Se hojëlorët e Saudis, apo Aul Bila don kërcërcë, ole përqesh me kur thonë hojëlorët e Saudis nuk kanë përsyllim këjt ata. Po diso prej tyne, që vet pse tuten që po ishin mretin bur kurr's kanë guxuar në fjal me fol për mretin e tyne që gjukon me Kur'an edhe me Sunet. E a i karnua në kohën Kur është rëzikua kohë ka njërit Ma shumëti edhe vdolë me fjallën E haku të sejtë kutbe edhe ka thonë Nuk u tup të kur Edhe u dherë u qitun kanëp Edhe si kanë ndryshua qendrimet e tina Ka bo jetën e tina E ka bo jetë për Allah ha? Ka bo jetë për Allah Ka jetua për Allah Na, në hasibu hu këdharik Udallahu hasibu Udallahu zekijal Allah Ne e lagarisim që shtër Allahu ebmen lëgari mas mirti, nuk e livdojna, mbi Allahun arskënd. Por, kjo nuk dhe të thetë se, se i të kutëbi ka bo disolshime na me gjuë se i të kutëbin bërlog. Jo dhe Allahin. Ndërsa, so i përket, libres dhe hunë që ka pyët i shenjat në rrugë, më alëve të tarik dhe hunë, dhe se i të kutëbit, dhe hunë, libra ka dë bitë shumë ta, mirë po, dhe hunë, se i të kutëbit duhet me e marë vesh, dhe hunë se, dohet më u kthyes secilit alim un laminetina secilit alim më u kthyen laminetina për shemb un tefsir me mar çka ka thon Ibn Kathiri për plot hadithe dohom fjala Ibn Kathir edhe pse Ibn Kathiri ka qenë shumë i shkencës në hadithit mirpo për plot hadithe kaon sanad u Hujajid nëse ti ke fjolë çu është te Ibn Kathirit ka ardhur ne Haxher dhe ka sqaruar na do si të më i dhon por parësi fjala st Ibn Haxherit se shkenca hadithit është shkenca e Ibn Haxherit në sa shkencat e fsirit, o shkencëpnik e fsirit. Ose për shembull, gabimet nëmënia ne disa haditheve, që i ka bëu shejmahm Abdul Wahhabin librat e tina, që hadithe janë daptas si argument. Tashti, bidaxhit, për i librat që kanë shkruar shumë kanë akuzuar shejmahm Abdul Wahhabin për këtë gabim, qonse ka, ka përmend hadithe të ajme. Po, shejmahm Abdul Wahhabin bazë në aqidetin e kanë drejtë në argumente sahia, e ka argumentuar me disa hadithe. Duhun që anërsh të janë dëpta Mirë pëtash po kurdojna nga më gjukua nukësojna Valla ka thonë për shambullë për një hadith saktuëm Në ha? ka thonë një hojgj i madhë Cikur se imë më shokoni E ka përmen një hadith dhe më thonë Unë hadith e me udua ose daife Tërshna nukësojna ja se Shekë Muhamdav Tilo Hobi e ka përmen Ja Por secili dietor i ktheum laminetina. Muhammad Abdul Wahhab i ktheuam naqida. Por divergjencën çka kaon çështja e hadithit ose çështja e tefsirit në ajetit ose e ka përmendni tefsir disa seleve e ka tefsir që është ma me për një Qy shka vepu, më parsur me përmend pa në ajet. Çish ka me plotun shef Muhammad Abdul Wahhab na i kthehme aty në dietor çka ka nd veçantën tefsir. Që shtu është rregull. Çka është se i tkut. Por të mira çka i ka pos qëllimet, strategjinë të tina për qumjën në Islamit për pora, punën e tina që ka bu për Islam, e pranujna. Prej fjolë vetëmira, dhe mund, subhanë Allah, po problemi ërthe, se kër e besin dhe mund përlonës në namazit, ashtë kafir aja. Thet, thet, dhe të subhanë Allah, dhe të ehlu sa'idin, dhe nëthet i arifun e në të tëre, kësala kafir, ua entëm të selunë, ua entëm të lebu lejmi, ua të selunë anhu, dhe të nëthet, Ata njërë të bishë, këtë se i kafir, dhe të dinë që i lonë si në mozit është kafirë, dhe të ju kërkuës diturisët, halopë lorënë edhe më vetët, ashtu në si në mozit kafirë apo jë. Eh? Sejtë këtë përë, më thonë, fjallën e ti, e ka jetu e kohen kur kanë hi, kur ja kanë njësë më triumfu e parlamentet, eh? kur ja kanë njësë më hi në botën e lindjes, të avut i ri me emnën dëmokracit e ka jetua dhe e ka mjekua kitë problem, ashtu që rallë kush mastina del e dhe mjekën rallë kush mastina del ja u gjond sokole aristad a ja u kundërshton argumentët qësht ka vefu se i të këtë bi edhe përket kur është mbytë se i të këtë bi është që e bota ka festu e ka festu e bota kur është mbytë se i të këtë bi pse au ja ka prek arshet përket është bosh kakt që njerëzit më festue edhe ata cilët i përkrohin nësot të agutat, kur që përmenet se i të kutëbi, ta kësherë rëkullu pëhëm qërka thonë allohu. Ju, ju rëqethet zemra. Pse, ja u përek zot në atë e tygnev. Se i të kutëbi, unë libre në tina që i përved loho konkretirë dëmë homë, unë atë liber, unë e nuk i këshiloj vlasnit me e marë, sepse a i ka folë për tekfirin për gjithësi. Edhe nuk i ka rrujt në libre në tina qërtjet e tekfirit ndore në tekfirit mutlak edhe mu ka jed. Apo tekfirin mutlak edhe tekfirin mu ajen. I ka thonë shumë qërtjet përgjithme. Ta shtë a i cili dhe unë nuk ko para pregaditje konkrete, ko mundësi me i morë gabimet e tina edhe me, me i zbrit unë përgjithsi. Si kur se Tuch e akuzon se të kod bin sa ai mjetëma kreet jematin e Egjiptit, kreet partit, kreet atu, kreet kreet kreet kreet kreet shoqësimi do hum çka jon kontra reaksionarë do në Egjipt nat ku i ka bu kapër, që nuk është e vërtitë. Fat kutbi ka folur për te tirin musllak. Mos u boni për subhanallahu. Pse vran patrullonë, po vetë so Muhamad ibn Abdul Wahhabin e kanë akuzuar me te kafir. Ka thonë ka bë kuajt kafir. Pse i kanë marrë fjalët ku i ka thit përgjithshme Muhamad ibn Abdul Wahhab, edhe nuk i ka marrë kurrizimet që i ka bë Muhamad ibn Abdul Wahhab. Nie ç'është edhe sejt, kutbi, diëtor ti. Shkord, domethënë. Ato çka e kanë akide, e konsiderojnë atë njerë që është një uni për njerëzve që ka von mund mad për din Allah. Edhe mundin e tina të veçantë e ka punue, e ka bosh kak allaha zogjel, ashtu qysh me dole në tina, Ibrahimi Seram, e ka thuje tagutat i ka thuje putat në kohën në tina ka kontribuo se i të kutvi shumë, mirë po, a ka gabime të veçanta, ka gabime si kusë e kretë djetartë, i ka përmendis o pri gabime tina, shirë bëmbazi rahim e Allah, ku në shpjot për kitë niri mirë po neve, lusë me Allah në zogjel që gjithve të në i falë shimet dhe gabime të ona dhe të në bashkon në shmet